Як за спини раптом почула приємний грудний жіночий голод. «Якщо маєш трохи часу і інтерес добитих життям жінок, пересідай до мене». «Це ви мені?» – озивилася дівчина. «Так». Витерла губи серветкою пані років п'ятдесяти і вказала поглядом на порожній стілець біля столика. Дівчина уніміла від несподіванки, але пристала на пропозицію відвідувачки. Аня, яка несла замовлення з першого на третій рівень кав'ярні, Здивована озирнулася і рушила далі. Повертаючись, затрималася на мить біля них і спитала: Щось замовити? Не знаю, ще не оговталась дівчина, може ви чогось бажаєте? Ой, не сміжи мене, ти вирішила мене преустити чистечком за умовами акції а жінка розгублено знизала плечима. По-перше, я щойно втоптала штрудель, хоч і божила, що тісти більше не їстимеш, треба худнути. По-друге, я на акції не записувалась, а просто, вибачте, підслухала вашу розмову і вирішила розповісти тобі одно байко життя. Тож умови гри тут не працюють. Вам би, дівчина, теж було корисно послухати, але ви, на жаль, на роботі. Тому принесіть нам, будь ласка, дві склянки соку. «Грейпфрутовий підійде?» – глянула вона на Женьку. «Так?» – кивнула та, захоплена в полон голосом і дивною дещо прамілінійною, але доброзичливою манерою спілкування цієї жінки. Здивована Аня зникла і за хвилину перенесла дві стлянки соку. «Як твоє ім'я?» «Женя». «Проблеми, подругу». «Не без того. А вас як звати?» «Вікторія». «А по-батькові?» «Павлівна, але це не обов'язково». Жінка глянула на годинник на стіні, потім на кожну зі своїх мобілок, ковтнула соку і заговорила – Отже, слухай історію про обиту жінку. Уже понад 10 років тому були в мене і чоловік, і сини, і сімейний бізнес, будівельна компанія, і гроші були, і люди, і підпорядкуванні, і техніка. Начебто не жіноча справа, але цілком відповідно до нашої з чоловіком освіти – інженерно-будівельний інститут. У здавалось, можна було гори звернути. А були саме часи, коли те, що не заборонено, дозволено – Момент великих можливостей для того, хто вмів і хотів крутитися, і не боявся ризикувати, щоб сколотити стартовий капітал. Але траплялась біда. На будівництві завалилася стіна і загинули люди. Як наслідок прокуратура, кримінальна справа, заморожені рахунки в банках, претензії родичів загиблих, похорони, паніка серед робітників, а чоловік? Чоловік візьми та й зникне. Женька слухала мовчки, реагуючи лише виразом обличчя або рухами рук, що лежали на столі. У руках співрозмовниці з'явилася пачка сигарет. Вона покрутила і її і поклала біля мобілок. Курити цьому місці не дозволялося, але після невеликої паузи жінка несподівано розсміялася. Знаєш, я в такий штопор потрапила тоді, думала, не виберуся. А ще ж переживаю, де коханий подівся, коли дізнався про таку біду. Чоловіки – народ зі слабкими нервами. Думаю, раптом пішов та з мосту поту стрибнув, або десь повісився, або ще якось скоротив собі віку. А насправді, широко розплющивши очі, запитала женька. А насправді, через пару місяців викликає мене слідчий і показує, прийшов поштою прокуратуру лист, написаний власноручним коханим. І в тому листі він усю провину покладає на мене, як на відповідальну особу, що видавала накази і вказівки, а себе іменує не більше, ніж виконавцем. Ось так, подруга. А ти кажеш. Ого, промовила дівчина, навіть не знаючи, як реагувати на таку історію. І як же ви далі? Я, та слава Богу, у мене крів 12-річного сина, тоді була жива мама, яка взяла на себе тили, а я вже боролась до останнього. Виплатила серйозні компенсації сім'ям загиблих. Хоча хіба повернеш людей? Підняла всі можливі і неможливі зв'язки, щоб залагодити справу в прокуратурі, і таки залагодила. Коротше, тобі ці деталі ні до чого. то був не останній удар долі. Але я почула випадково про твій інтерес і згадалася. Я вирішила розповісти, тому що проблеми дівчинку бувають і різного масштабу. З чим іще порівнювати? Вижила. Жінки вони взагалі страшенно живучі. Особливо, якщо за ними стоять діти та старі батьки. Знову на ноги стала. Продала бізнес, закрутила інший. У мене від здорової злості тоді така енергія з'явилась. Усе горіло в руках. А чоловік? Чоловік, усміхнула жінка, дивлячись у нікуди. Чоловік десь відсидівся і повернувся через рік. Бухнув з ноги. «Пробач, я так злякався». Вона знову покрутила в руках пачку цигарок, глянула на годинник на стіні і коротко закінчила розповідь. «Не пробачила. Але в мене наразі все добре. А він?» «Не знаю і знати не хочу». Махнула рукою десь над головою жінка, допила сік і почала складати речі до сумочки. Розлучилися ми. Запала тиша. Аня принесла рахунок, і Вікторія не дозволила Жені заплатити за сік.